essenziali nella, nella società nella società locale parliamo delle strutture tipo s t e d i a r i tipo suolo i p o c h i e s i cioè tutte quelle realtà che fanno parte che fanno parte della、eh, un po' della vita della vita della gente come Come trovare una soluzione a tutto questo? Beh, insieme si può fare qualcosa, insieme si può, quantomeno, creare una mentalità di pace, la mentalità di pace nella gente. Non guardando lontano a、ah, quelli quando c'era la Jugoslavia vicino a noi in guerra, ma guardando. Nel nostro piccolo, nel nostro mondo, nostre, nella nostra realtà, dove non c'è quella guerra reale, però ci sono altri atteggiamenti che possono provocare una guerra, tra virgolette. E già dobbiamo iniziare da quella situazione a porre rimedio a quella situazione, a cambiare quella situazione all'interno della famiglia, tra moglie e marito, tra genitori e figli. Noi abbiamo cercato di porre. un rimedio a queste situazioni di malnutrizione, di fame, fame fame perché lo stomaco è vuoto.、Eh, abbiamo cercato di i m porre rimedio alla mancanza di istruzione e da quando abbiamo aperto questa, la nostra missione in Congo, il primo impegno da parte nostra, dei primi missionari che sono stati giù, è stato quello di costruire sport, Perché p eravamo c h é e r convinti che il primo,、eh, il primo come primo dire, il primo aspetto da、uh, alla prima piaga a cui porre, riporre, a cui porre riparo era l'alfabetismo. Perché? Perché chi comanda, chi tira i fili, ha tutto l'interesse Che la base resti analfabeta, senza istruzione. E chi è senza istruzione resterà sempre schiavo, perché non avrà la possibilità di sviluppare idee, principi, opinioni personali, e c c Quindi, abbiamo cercato di,、eh, di lottare contro questa piaga dell'alfabetismo con le scuole. Ma la scuola non è sufficiente, posso costruire la struttura, ma poi chi è che paga i professori? Chi è che paga i maestri? Lo Stato dal 1990 mi sembra, non paga né professori, né medici, né impiegati diciamo, dello i i c a m o d Stato, delle dogane, eccetera. Tutto questo, apro la parentesi, che cosa crea? crea corruzione a non in finire, vuoi qualcosa e mi paghi e crea una mentalità deleteria perché per ipotesi che finalmente lo Stato si risveglia e incomincia come in ogni Stato diciamo,、eh, democratico, si risveglia e inizia a pagare tutti i suoi、eh, impiegati, ma quegli impiegati che fino a ieri Per fare un documento ha sempre chiesto un qualcosa di sottobando, o quel documento non te lo fa se non luci la ruota. Per togliere dalla sua mente quel suo modo di fare ci vorranno generazioni. A parte questo, allora posso costruire la struttura, ma se non c'è qualcuno che interviene, Per aiutare i genitori a pagare le tasse, la tassa scolastica, devi pagare il mensile al maestro, devi、eh, pagare l'uniforme, la, la divisa, perché è obbligatorio andare in divisa a scuola e tante altre piccole cose. Il materiale scolastico, non ci sono libri, c'è il quaderno e tu scrivi quello che il maestro scrive sulla lavagna tu cerchi di scriverlo sul quaderno e così via fino all'università. e quindi il maestro che viene diplomato va a insegnare con quegli appunti che lui ha preso a scuola, non perché ha dei libri. Quindi il livello di cultura、eh, si abbassa sempre di più. Abbiamo ideato、eh, una struttura che conoscete tutti quanti voi, l'adozione a distanza. L'adozione a distanza, che vi posso assicurare, è uno degli aiuti più immediati, più finalizzati e che portano veramente frutti. Si sente parlare tanto male della dozione a distanza, è vero, ci sono anche situazioni di imbrogli cose varie, non lo metto in dubbio, ma vi posso assicurare che l'adozione a distanza è la salvezza soprattutto per i bambini, i ragazzi. A livello di istruzione gli dà la possibilità di andare a scuola perché con l'adozione a distanza tu paghi il maestro, con l'adozione a distanza tu paghi il materiale scolastico, con l'adozione a distanza tu paghi la sua uniforme, con l'adozione a distanza tu curi il bambino, quindi dai a mangiare all'infermiere, ai medici, eccetera. Con l'adozione a distanza tu、eh, hai la possibilità di. Fare la manutenzione alle strutture che il bambino utilizza, a scuola, centro sanitario, l'ospedale e tante altre piccole strutture. L'adozione a distanza ha permesso nella nostra zona, dove、eh, le scuole sono state chiuse per anni, io vi posso assicurare che nella nostra zona, nella nostra missione, il territorio ha circa 1 0 0 mila abitanti più o meno. Nostro territorio, noi abbiamo fatto solo un mese bianco, cioè senza scuola, perché la situazione era veramente gravissima. Ma le altre le scuole, diciamo delle missioni accanto n o Non avendo l'adozione a distanza, hanno dovuto chiudere, sia per l'insicurezza, ma soprattutto perché le famiglie in situazione di guerra non avevano assolutamente niente per poter pagare le tasse, pagare i maestri, eccetera. Quindi le scuole hanno bianco, cioè senza scuola. E vi posso assicurare che solo un mese, ogni mese diamo l'aiuto per l'adozione, un mese solo, nelle, in tutti questi anni di guerra. Non siamo riusciti a portare a dare l'aiuto perché la gente era nascosta nelle foreste, nel parco, anche noi eravamo in situazione un po' critica, eccetera. Quindi, la docere a distanza è un aiuto per, per sanare un po' questa piaga dell'analfabetismo, te lo posso dire, con. con Con prove, ecco io, lei mi ha fatto rivedere un articolo che ho scritto forse tre anni fa, quattro anni fa, non ricordo bene, che ha trovato su internet. Ma vi posso assicurare che veramente è di un aiuto straordinario. E poi non è finalizzato al bambino, ma aiuti il bambino, ma aiuti anche la famiglia. Perché se poi viene la mamma che ha altri cinque figli e viene a piangere perché l'altro bambino. Che non è adottato, sta male, non puoi negargli l'aiuto, ma non è finalizzato solo alla famiglia perché l'aiuto che dai a lei, che dai per il bambino, ne è,、eh, diciamo, è un profitto per tante altre realtà. E dicevo, parlavo del maestro, parlavo dell'infermiere, parlavo del medico, eccetera. Questo è il modo. Attraverso il quale con il quale noi abbiamo la strategia che abbiamo usato per、eh, lottare contro l a r f a b i t i s m o La tragedia dei bambini soldati è, è un altro degli errori della guerra, ma non è soltanto in Africa, non è soltanto in Africa, anche nelle Filippine, anche in questi paesi dove stanno per m i d i eccetera. E veramente volevo l e g g e r e un attimo in uno dei tanti messaggi che i vescovi congolesi hanno scritto durante queste situazioni di guerra, quando la guerra era più... dicevano, e i n francese ve lo traduco in maniera sommaria così, in questo periodo siamo nel 2004-2005, in questo periodo 3 milioni di congolesi sono morti fino ad oggi, lì parla di 6 0 0 0 morti ho letto nella, nella mostra, ma 6 0 0 0 morti posso dire sono stati solo In un piccolo territorio che è quello nostro, ma in tutto il Congo, dalla guerra d a l 96 ad oggi, si arriva veramente a l t r o che 800.000、eh, vittime del genocidio in Ruanda. In Congo sono stati 2 milioni e mezzo, 3 milioni. I c o n g o l e s e sono morti, gli uni a causa della guerra, una pallottola, altri. Perché la fame e le malattie le malattie non curate hanno avuto ragione di loro. Ai record dei rifugiati o sfollati, sfollati sono coloro che scappano all'interno di una nazione. Da un posto all'altro, i rifugiati sono quelli che dalla propria nazione vanno in un'altra nazione. Dice è, il, è la nazione che ha il record dei rifugiati di guerra con un milione e mezzo di persone che vivono nelle condizioni molto precarie e che sono la prova vivente della presa in ostaggio del popolo congolese da parte. Di coloro che, hanno,、eh, che eseguiscono un piano di guerra ben、eh, definito. Quante famiglie distrutte, quanti orfani, quante violenze, soprattutto violenze, o stupro come metodo, come strumento di, mh, della guerra, quanti. persone handicappate fisicamente, quando i bambini rapiti alle loro famiglie, sottratti all'educazione all umana e civile per essere arruolati per forza nella guerra, quando i d o z z i n i di migliaia、eh, di giovani, di bambini congolesi imparano così a uccidere i loro fratelli, Oltre le perdite di vite umane, la guerra ha generato delle spaccature b r e v i s s i m e nella nazione. Seminata, hanno seminato l'odio nel cuore dei giovani, tentando così di, di cancellare tutto ciò che si era costruito in un secolo di storia. Una razzia sistematica delle ricchezze del paese è organizzata. lo sfruttamento illegale delle nostre risorse, questo è sempre un testo di v e s c o v o delle nostre risorse m i n e r a l i distruzione dei nostri parchi e riserve naturali, distruzione delle infrastrutture come scuole, ospedali, ospedali chiese e altre cose. Questo è quello che genera la guerra, che crea la guerra. Ma la base E questa p u g i a l i c a questa fame di possesso da parte di alcuni di noi, noi come nazione, come Stato, come potenze, da parte di alcuni di noi, senza tener conto della vita di tanti altri、e、fratelli. E mh, quello che maggiormente, mh, maggiormente fa male nel. dentro, a me mi viene f u a s i da piangere alcune volte, e vedere come ricordo benissimo all'inizio della guerra n e l 96, prima liberazione con Kabila che cacciò un po' tutto, la gente respirava, saltava n di gioia,、eh, cioè finalmente ci siamo liberati di un mostro, eccetera. Kabila, la prima cosa che ha fatto, sapete qual è? Quella di chiamare i maggiori mh, Gruppi internazionali, delle multinazionali e fare dei contratti privati tra lui e la multinazionale per lo sfruttamento delle miniere di oro e diamanti p e r Catanga, cioè la bassa e、eh, s u d del c o n o Contratti personali, come se fosse proprietà privata. E con q u e s t i le multinazionali stanno dietro a questo paravento. Però tutti、eh, camminano a fronte alta, non,、eh, non si sporcano la faccia, ma si scopriranno tante belle cose. Io penso che potrei continuare se volete, ma non so, potrei dire tante altre cose.、Ma. Bene,、e、noi potremmo dire un'altra cosa. Posso dire una cosa: la presenza dei missionari è una presenza preziosa, una presenza preziosa. Se il Congo, parlo del Congo, ma posso parlare di altre nazioni ugualmente. Ha un qualcosa ancora, la gente ha un pinzico di speranza. È perché siamo presenti. Vi posso raccontare un fatto. Per farvi capire come rappresenta il missionario, ma non dico missionario prete, ci s o r a n n o tanti laici,、eh, gente normale che lavora nel volontariato, tu essi da, danno anima e corpo veramente. Quando contiamo, quando la gente si accorge che tu lavori per loro, non sei lì per sfruttarli, q u a n t o contiamo per loro? Allo scoppio della guerra del 96, La gente, i nuovi arrivati, n non si sapeva chi era questo gruppo di guerriglieri. La gente, più questi avanzavano e la gente scappava, e i villaggi si votavano, ma votavano per votarsi, non così. Si votavano, villaggi di 2.000-3.000 abitanti, 4.000 abitanti. Il nostro, il villaggio dove era sede s la missione, contava allora circa 12.000 abitanti. I guerriglieri erano arrivati forse a un venti、eh, chilometri. Il villaggio si è g e n e n a l m e n t e vuotato. Sono rimasti alcuni uomini a custodire le loro capanne, le loro cosette. Noi avevamo deciso, eravamo due italiani, due sacerdoti italiani, caracciolini, avevamo deciso di restare, di non scappare. Se non che il 27 2 6 mi s e m b r a di ottobre 2006,、eh, 1996, servizio, un amico dei servizi s e g r e d i del vecchio diciamo, governo ci chiama e ci dice ho sentito in giro che c'è un gruppo di estremisti che vogliono assaltare la, assaltare la missione. fare Un v i a g g i o e r a sia la missione. v i consigliamo di allontanarvi un po' perché non si sa mai quello che succede. Noi non possiamo più assicurarvi la sicurezza. Questo ci viene detto alle otto di sera. Immaginate che notte che abbiamo trascorso, dovevamo decidere sul da farsi. E alla fine, alla mattina, decidiamo di partire. La nostra missione è otto c h i l o m e t r i dai confini con l'Uganda, per cui era facile diciamo, attraversare i confini e passare in Uganda. Avevamo un problema. Il giorno prima era, venuta, era venuto l'organismo, un'ONG italiana, i posso dire il m o o r n i s m o mondo giusto è di Lecco a Nord. Erano venuti da noi. perché l'avanzamento dei guerriglieri era iniziato dalla loro zona. Avevano diversi soldini per alcuni progetti, stavano costruendo una centrale elettrica, costruiti anche quando c'avevano, 120.000 dollari. Vennero da noi, dicevo, v o state più lontani, state sicuri, quindi non vi preoccupate.、E、tenetevi questi soldi, poi vedremo quello che succede. E noi abbiamo preso i soldi, dico ma noi dove li mettiamo? 120.000 dollari, v a b b è euro, Vabbè, scaviamo nel buca, nel giardino, all'interno della missione e l'abbiamo messi, li abbiamo sotterrati. Quando è arrivato il momento, la mattina avevamo deciso di partire, dicevo i soldi c h facciamo, li lasciamo qua, e se non torniamo più, 120.000 dollari li lasciamo sotterrati, non è possibile. Riscaviamo, riprendiamo questi soldi. e dovevamo nasconderlo, dove li nascondiamo? alla fine ci viene l'idea、eh, la g i p c'ha la ruota di scorta sotto con una v i t e abbiamo calato la ruota di scorta abbiamo messo i 120 dollari dentro la ruota di scorta quindi abbiamo rimontato la ruota di scorta、eh, portato in alto la posizione sua e siamo partiti arrivati alla frontiera nonostante che tutti ci conoscessero perché era la nostra r o c c h i a quel giorno ci hanno fatto una perquisizione dalla cima dei capelli fino in fondo, tanto è vero che i pedalini, i calzini, che sembravano, quando li chiudi, s e m b r a n o la palletta, cioè queste,、eh, queste bombe a mano cosa ci fate? E dove sarà t il bomba a mano? Avevano iniziato a smontare il motore per vedere se portavano a r m i eccetera. e noi mentre saoni tremavamo di messi e questi t r o v a n o q s t i 120.000 dollari, fanno la festa oggi. Finalmente riusciamo a passare. Dopo un'ora e mezzo di perquisizione riusciamo a passare. Ci voltavamo indietro e vedemmo la gente che scappava, ci metteva a piangere tutti e due. Dopo due ore che noi avevamo lasciato la missione, il villaggio si era votato anche degli ultimi uomini. Una settimana dopo r i e n t r a n o tentando di rientrare. Un primo, un primo tentativo c'è di nuovi arrivati, i nuovi piedi, non ce lo permissero. Il giorno seguente r i provavamo di nuovo e finalmente ci permissero di entrare. Era il giorno in cui la gente doveva decidere se rientrare nei loro villaggi o andare nei campi profughi in Uganda. ci trovavamo ai confini, alla dogana e le autorità ugandesi avevano deciso di eliminare, di portare via la gente dalla,、eh, dal confine, dalla dogana. Quando la gente vide che noi passavamo la cifra per rientrare a casa nostra, a l l a missione, su, penso erano 80.000 persone, tre、eh, quarti di tutte quelle persone, ci seguirono a piedi per rientrare a e l loro villaggio. Questo per farvi capire quanto la gente tieni in considerazione per l'autorità morale che noi abbiamo nei confronti, dell'autorità nei confronti di quello che ti punta、eh, il mitra contro. Io、e、una volta gli dissi, ma tu non sai chi sono io, eravamo andavamo a confessare un gruppo di alunni in un villaggio lontano lungo la strada la pista incontrammo delle persone delle macchine ferme e io v i s s i al mio confratello, un congolese gli dissi mi sa è successo qualcosa oggi、T、andiamo a vedere ci dissero padini non andate avanti non andate fermate vi stanno i griglieri assalta ogni macchina assalta ogni macchina che passa e rubano tutto Io dissi, ma non è un problema, tanto io non porto niente. Poi conoscono la nostra macchina e partiamo. La prima cosa che chiedevano era il telefonino. Per fortuna io l'avevamo lasciato per strada, anche le persone che conoscevamo. Arrivato al luogo indicato, non vedevo nessuno, dissi all'altro:、sì, ma Hai visto? Hanno visto la macchina nostra. Non avevo neanche finito di dire questo, uno dalla Boscaglia col n Mitra salta in mezzo alla pista, davanti alla CIC. Blocco la CIC e chiaramente dove va? Passa dalla parte dove sta il bianco, perché per loro ogni bianco ha una marea di soldi. C'è d o l a l d d o l a l d con il Mitra puntato. d o l a l d d o l a l d d o l a l d Musu, l Donald. Bianco, <coughs> soldi, soldi. Io、e、dissi non c'ho niente, neanche, non avevo niente veramente. E non mi voleva prendere. E si stava i n d e r v o s e n d o Io esco dalla j e e p piano piano, metto le mani in tasca, caccio tutto, avevo il fazzoletto e la corona. E quello non ci voleva prendere. Incomincia a perquisirmi e trova le sigarette e fumo, trova le sigarette e v i E si prende il pacchetto di sigarette con l'argentino. Allora io gli dico, ma guarda anch'io sono fumatore, a meno di r i m a n e n e qualcuna. E me ne rida tre. e poi passa dall'altro passa dall'altro confratello congolese in lingua、uh, era ruandese q u e s t a p e r i g q u e s t o p e r in i i e r lingua china、eh, r u a n d a chiede all'altro soldi soldi. e lui aveva dei f r a n g i congolesi valore di un dollaro forse non lo so non mi ricordo bene、Il、fatto è che quello vide quella stipezza q u e l l a purezza che vi s b a t t e t o in faccia e i n cominciò Dollar, d o l l a aveva dieci dollari. Io dissi, Felice, cacciami di ciò, dai, questi dieci dollari. Non glielo voleva dare. Finalmente si decide, caccia i dollari. Dalla b u s c a g l i a davo dei comandi a questo tizio che stava con lui davanti a noi, chiedendo telefonino. E disse, telefonino, noi non ci abbiamo. Finalmente arriva l'ordine di farci partire. Io accendo la, la giba e sto per ripartire, r i blocco la giba e mi rivolgo a lui. Tu non sai chi sarò io.、No. Da pazzo, no? Dice, io ho t o c a t o Gianluca e chi è a t a g l a guerra? Dopo tutto quello che abbiamo fatto, gli a i t i c i e vi diamo, le medicine eccetera, ci fate pure questo. Quello mi guarda, dice, ma io non sono del gruppo di Gianluca. Ah, non sei del gruppo di Gianluca? dico feria, meglio ci dannavo un paio di giorni da s c o p p e t t a t e E ripartiamo, ripartiamo e chiaramente l'adrenalina era la servita a mille. Chi、e、incominciò, mi Dopo 200 metri incominciò a tremarmi le gambe sull'acceleratore, non potevo andare avanti. Preso la mia sigaretta, di quello che mi aveva、e、r i d a t o il guerriero, mi fai f u a r e f una i u sigaretta per i l a s s a r m i un po'. Questa è una storia delle tante storie dell'Adri. Oh. <laughs>